Goddag og velkommen til filmsofa Sofa nummer 6 I dag vil vi prøve lidt nyt Vi vil lade en af os Tre vismænd hive en film frem For gemmerne En film vi har varme minder om Men som ved vi nærmere gensyn Sandsynligvis ikke vil være lige så højt elsket Og denne gang der er jeg valgt Fald på bjerge. Ja og Til aften der har jeg valgt Spawn Den er egentlig ikke så gammel igen Men jeg var ikke mere En 11 år eller noget, dengang jeg så den første gang, og jeg husker den som lidt en liten en dyster superhaltefilm med, med, med, med en hovedrolle, øh, som sådan set bare gik måk hele tiden. Og det synes jeg, man jo var fedt dengang, mm. og for nogle år siden så jeg den igen, men der var jeg ret fuld, så det kan jeg ikke huske. Sådan til at ikke. <laughs> sådan helt, men der, der, der synes jeg, der måske der, der var lidt mere dybt med omkring baghistorie og sådan noget, jeg kunne følge med i der. Men øh, dengang synes jeg i hvert fald, den var god Og nu skal den prøve at ses i ædru tilstand Og se om den øh, klarer sig lige så godt ja. Som 11-årig Vi har selvfølgelig også Mathias med Uskyldig bystand, når du <laughs> stadig kan se den nu ja, Netop, jeg, jeg glæder mig meget til at se den Ved du noget om Spawnen så? Intet okay. <laughs> Men altså, det er, det er en tegneseriefigur Man har lavet om til film mm. Og det er faktisk, øh, den blev lavet Mener jeg, før det blev populært At gøre det igen Det, det bliver spændende jeg var også selv mindre om den. Jeg så mig selv som barn. Jeg havde en kammerat, som øh, mig og ham. Vi var en rigtig fan af Spawn faktisk også. Så han købte de der tegneserier med ham. Som så vi tit og læste i. Og så glæder vi os bare til at filmen udkom, Og så så vi den anden udkom. Og det var fedt. Det er det, jeg husker. Det var fedt. Det var sjovt. Det var fed action. Fede effekter. Som jeg så ikke tror holder sig så godt længere. Fordi det er tidlig CGI. Eller i hvert fald et gammelt ja, altså, Men Man kan jo sige, at øh, på coveret, der står der rent faktisk... The special effects movie event of the year. Og det er så 97. Og det er den <laughs> Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Så vil vi lige pop den sokke ind og så øh, vender vi tilbage igen, når vi har set den. From man, to, to spawn. The the look like a skin the You're det blev så op, sat op til præcis det der var invertpul yeah. plus dit til noget en spændende historie det er sjovt. det er det jeg til at arbejde med men det er ikke lige så spændende som historien i spawn som vi har set Velkommen tilbage, drenge. Har, vi ikke, øh, har du et... Der, der er Bjarke derinde? <laughs> okay. Det er Mathias, der <laughs> Kom med, ja. så er spildt. Det er Han så den anden af en skidt. Hvad skal du Mathias er spildt. Har du ikke et eller andet? Du har lige lavet vandens, en, en slump eller et eller andet? Vi har lavet smoothest og så spolerer du det bare. Undskyld. Det tror jeg ikke er sur. Det sagde jeg også i går. Om det lille barn, du har fundet. Jeg tror, at starten er forfra, hvis det skal være det. Ej, vi kører stadigvæk. Vi, vi skal snakke med sporen. Nu har vi netop set den. Bjarke's øh, barndomsmiddel. Jeg må indrømme, jeg ved ikke helt nu, hvilken vinkel vi skal tage på den. Om vi skal starte med at høre Bjarke's retrospekt på den? Eller... Ja, det synes jeg. Eller om vi måske skal starte med Mathias, som aldrig nogensinde har set den før. Så det er sådan en helt ny superhelt for ham. Om vi måske skal tage den vinkel. Jeg synes, vi starter med Bjarke's øh, vinklet, hvor han sådan sammenligner med før og nu, og om der er nogle glade minder, der er blevet lagt. Eller bliver genopvækket. Ja. Jeg tror bare lige, vi kørte den med fra start af, hvad jeg synes, der var forkert, og hvad der var godt. I virkeligheden. Mm. Vi sætter DVD ind i, og det første, vi møder, det er en 4-3-menu. <laughs> og så bliver vi lidt bange for, at filmen er i 4-3-format. Men øh, det bliver vi sat til skamme på, fordi den var i 16:9 så der var jo lidt heldig alligevel. Øh, men jo, men jeg synes sådan set, filmen på mange måder var, var ganske god. Altså skuespillet var måske ikke helt deroppe. Der var lige Martin Sheen med. Øh, han spillede også okay, men langt fra sit bedste. Øh, han var sådan lidt over the top, men det skulle han måske være. Ja. I den film øh, men ellers, så synes jeg egentlig, det var en meget fed actionfilm. Øh, det der måske blev en lidt for mig, det er nok effekterne i virkeligheden. Okay. Den var meget klassisk actionfilm, lidt, lidt, lidt ligesom X-Men, den første film, der. Øh, men effekterne her i, de var, de var lidt en blandet fornøjelse, fordi det, det virkede lidt gammel og kluntet øh, Det virkede meget godt i mørke scener, øh, fordi der behøvede man ikke alle de der skygger som der skal være i lysscener. Mm. Altså hvis jeg må noget, sige noget, så synes jeg også, det mm. virkede til. Fordi det var jo lige den overgang, hvor man sådan for alvor begyndte at få computergrafik. Og de lavede den klassiske fejl, som vi synes film i den periode gør. Det er, at de tænker, fuck, vi har fået de her special effects, de er bare gode. Og så har de bare tænkt, vi skal bare have special effects. Og så har de bare fyret. Jeg vil sige, de ikke fyret for mange special effects ind, de har bare brugt for lang tid i hver scene på dem, de så har fyret ind. Mm. Altså det er sådan, det er over the top, hvor man tænker, sådan, hey, bare holdt jer. Altså at, have, at være scen med special effects var 50% så lang, så havde det været fint, men det er sådan, man tænker... Ah, på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare sådan for meget, synes jeg. De laver også den klassiske fejl, man gjorde i gamle dage med at... Øh, nogle dage der, der er det meget flotere, når man gør det, men øh, dengang var det ikke så flot, når man lavede hele området i special effects også. Mm. Øh, det ser lidt ud, og så sætter man 3 d figuren ind i en 2D-baggrund. Mm, det ser ja. heller ikke altid rigtig godt ud. Øh, ja. Der er det bedre, når de sætter 3 d figuren ind i, i faktisk filmsat baggrund. Mm. Ja. Øh, der er, og specielt når det er mørkt, så ser det noget bedre ud. Det jeg. Ja. Altså, jeg, jeg havde forventet, at effekterne var sådan fuldstændig forældet. Altså, Det var de til dels også, men der var faktisk mm. nogle steder, hvor jeg synes, den holdt sig sådan ganske fint. Altså, det var hvor han klonen for første, bliver den der, for første gang bliver den der dæmon op mm. på det tag. Altså, der ser det faktisk okay ud, så længe de er deroppe. Ja, men det, det er også fordi, det er sådan det virker lidt som om man var en blanding mellem dukker og, ja, og effekter. Og, og effekter ja. Men også at øh, lige i den scene, der var der forholdsvis mørkt, og der var styr på, hvordan øh, den der dæmon skulle laves, la, laves og sådan noget. Men mange andre steder, der med computeranimeret og områder, der har man sat den samme figur ind med den samme lyskilde. Og det, det giver ikke, ikke helt det samme. Og lyset spejler på den samme måde, som den gjorde i morgenlyset i den anden scene. Mm. Så begynder det at blive det kikset. Ja. <laughs> men, ja men jeg synes, det var en, det var en ganske fin actionfilm. Og, altså... Det er kun effekter, der vi det formål den her gang. Okay. Altså jeg vil stadigvæk sige, som jeg sagde under filmen. Øh, jeg synes hverken, at det var en ren B-film og specielt ikke en A-film, men altså det var sådan en grænseområde. Altså de har haft, de, de har, man kan se, de har haft nogle penge at bruge for men det er alligevel ikke de bedste skuespillere og ikke de bedste præstationer, og heller ikke helt sådan... bedste skrive, man skabte måske. Nej, og heller ikke helt sådan de speci bedste special effects. Men dem de har haft, har de virkelig også benyttet. Synes, altså, nu havde de jo den sorte, Hugh Grant med Michael J. White. Men det sjove var jo faktisk, at... Men det, det kan jo være, at han sådan set kun har været uh, voiceover. Det er ikke til at vide, fordi man så ham kun lige de første <laughs> ja. men så om lige den første 10 minutter, ja. siden der han havde rundt med gummimask på, så det var måske et spild af skuespillere. Hmm. Hans køn ansigt, normalt eller egentlig <laughs> Men det var sjovt så, fordi jeg så lige her på DVD-æsken, at, at det åbenbart er, hvad hedder de? Industrial Light and Magic, der lavede effekterne. Ja, det siger mig ikke noget, men... Like du, er det, du snakker er det, om er det, Star Wars. Er det, ja, er det ikke dem, der lavede det Star Wars? Hvad, de hedder dem eller andet eller noget andet Jeg mener altså, det er dem. Jamen, det kan da godt være. Det virker også meget ligesom øh, den første Star Wars-film. Øh, altså, episode 1? Episode eller? 1, ja. Ikke episode 4. Ikke den første, men... No. Øh, den første i kronologisk rækkefølge. De, de der skibe fra Naboo og sådan noget der, dem synes jeg heller ikke var helt flotte dengang. Hvilke dele af filmen ledte op til din 11-årige begejstring, og hvilke dele ja, gjorde Jeg vil sige, at den første del, der hvor han ikke var sport endnu. Øh, Jamen, jeg kan også se, hvorfor jeg godt kunne lide det som barn. For det var meget kort. Der var ikke nogen øh, lang origin-opbygning, øh, ligesom der var i for eksempel Iron Man. Mm. Og alt, hvad man sådan lige manglede, det kom som flashback senere. Mm. Alle de der vigtige detaljer, som man ikke så tidligere, det kommer som flashback. Og... og nu er jeg jo skuffet over, at der kan være lidt mere detalje der, men dengang kan jeg også se, hvorfor jeg synes, det var fedt, at jeg bare gik lige fra derfra ja. og så over til noget action. Øh, men ellers så, så synes jeg stort set at kun, det var effekten, fordi jeg huskede at det var bare som en actionfilm. Og det synes jeg, den har lavet op til. En af de ting, der sidder mig, var netop de der flashbacks. Øh, ja, det virker sådan lidt som ligesom, om, de ikke har kunnet skrive manuskriptet ordentligt, og så tænkte jeg, vi smider det skulle ind som flashbacks. Men det synes ja. jeg ofte er sådan en i sådan de lidt mindre vellykkede produktioner, eller om man skal sige, at, øh, eller sådan ikke helt high budget, hvor, hvor det måske ikke er helt gennemarbejdet manuskript, hvor, mm. hvor det sådan bliver brugt på den måde. Ja. Yeah. Det var sådan, ja, det trækker lidt ned. Ja, det, det synes jeg, det er enig med dig er <løbben> det så normalt ser man jo sådan historien op til, eller den der følelsesmæssige bånd med konen eller Men Ja, så er jeg også skuffet. Ja, det ikke på dig. Det var jo med filmen den der, at, at Lige præcis, så kommer der så en flashback med Hey, I'd never leave you Og ja. Det så man så ikke tidligere, men det virker bare sådan Fordi det er sådan en kort flashback, der bare lige hurtigt i den Så ja. virker det bare sådan, sådan noget ja. Og jeg synes også, at uh, Deres comic relief i den her film er meget Sort Sort humor? Ja, meget sort humor Det er ja. Det, det føles lidt som, hvis man havde taget øh, Monty Python, og så perverterede det til en grad, hvor Monty Python siger, nu stopper jeg og vi synes ikke, det er sjovt længere. <laughs> og det synes jeg egentlig var meget sjovt, så jeg flere gange igennem af ham, der står for the comic relief. Ja, jeg synes meget, han var hit en miss. Altså, de har virkelig skulle med spredhavl, synes jeg, og så nogle gange, hvor man hvor man sådan, ah, andre gange var det sådan småsjovt. Ja, er jeg, okay? jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for fordi det var sådan nogle samme... Jo, jo, men men, men, men... men det var måske meget på grænsen der med, er det sådan lidt, uh, hvad kan man kalde det, lidt langt ude og sjovt, eller er det Fald, lidt ja. langt ude ja. og plat. Ja. det svingede lidt mellem. Ja, nu kan jeg godt lide pladt humor, også specielt sort <laughs> humor. Det var meget, meget, meget, meget sort. Altså. Ja. Og meget det var referencer, faktisk. Også. Altså, for eksempel så var der også en reference til The Black Knight fra Holy Grail, synes jeg. Er det med hovedet til sidst? Ja. Det var altså Men Hvad så, Mathias? Ja? Nu har du lige fået indblik i en helt ny superhelt. Du var ja. lækket til. Måske, måske kan du lige forklare ham først, hvad, hvad gik spåren ud på? Jamen altså, det var jo den her... Øh, jeg ved ikke, om han var en antiheld egentlig til starte med, eller om han bare var en, man sige, en militær gutt? Han var en legesoldat. Ja. Ja, legesoldat altså, har fast arbejde, ikke? han var øh, altså, han sagde jo senere i filmen selv at han mente han var øh, altså rødde op for bad guys så han var ikke selv mente, han var en desteret legesoldat bare han arbejdede for regeringen ja, altså sådan som jeg havde forstået det, så arbejdede han for firma som tog regeringens kontrakter er det måske er. ja så nødte vi så langt med Mathias så... <laughs> ja. jeg skal, skal jeg sige det det korte plot Gør det. Ja. det korte plot vi har en legesoldat, han vil gerne sige op, fordi han synes, det han laver, det er lidt skummelt. Han går hen til chefen, som siger, du tager lige den her sidste mission, så stopper du. Han siger, ja, okay. Øh, det er dumt. Chefen forråder <laughs> ham. Sender ham lige lugt i helvede. Helvede tilbyder ham en kontrakt, han kommer op på jorden igen. Så vil helvede, helvede gerne have ham til at opfylde sin kontrakt. Og det kæmper han sådan lidt med, og så sidst så slås han mod helvede. Eller mod dæmonerne for helvede. Ja. Og så til sidst, så har man nærmest en lang origin story, hvor han så står til sidst oppe på taget tag, og flagrer med sin kappe. Ja. Det er den meget korte version. Og der kunne man så se, havde det været en succes, så har der nok været Spawn 2, 3, 4, 5, 6. Der er Spawn 1 nu. <laughs> det kan man tage, som man vil. Lidt det er næsten, som du sparker til en mand, der ligger nede, ja. Mathias. Men der, der er nogle film, der bliver først en kasse succes, når de er kommet ud på Blu-ray. Ja, på Blu-ray, så sælger de stort. Sådan 12-13 år efter de er kommet ud. <laughs> Og det var lige en lille opfordring til vores lydder om, at de skal købe den her film, så ja. de kan få lavet en tur. Ja. Snarst. <laughs> hvad, hvad tænkte du om Heldensborn? Altså, hvad, hvad var dit indtryk? Jamen, jeg ved egentlig ikke, om om man kan klassificere. om nu ved jeg nok, at I siger, at det er en superheldig film, men om han i det stedet er en superheld, kan man jo godt stille lidt spørgsmålstegn ved. Mm. Altså, han er jo lidt, som jeg også snakker om, Han dragt ligner lidt, det, det er den sort Spider-Man, jeg kan ikke huske det rigtigt navnet. Var det Venom? Jo, Venom. Venom? Venom. Og sådan lidt allerede det samme med at han, allerede karakter. Altså, det er sådan lidt svært at og egentlig, ja, nu er Venom så nok direkte ondt egentlig. Men det er lidt svært at se, om han det sted er god, eller om det sådan er, ja. men Jeg synes, den her film handlede i virkeligheden om magtkampen i hans indre ja, omkring om han skulle være god eller ondt. Mm. Og det er også det, den slutter af med. Og så filmen. slutter den af med, at han, er, at han bliver helten. Ja, indtil nu siger de så, så det ja. er jo sådan. De siger også i starten af filmen, at han er, han er jo et eksempel på en, en uh, nær psykopat. <laughs> på den mest åndsvæge måde for det for de ligesom forklare det frem ved hans chef da han arbejder for den her organisation som siger hey du er en tæt på psykopat og derfor er du super god eller så står han og siger over for ham ja. Ja. nej det er ikke rigtigt søv eller, eller det er ikke rigtigt sir, men hvad er nogle af de bemærkelsesværdige episoder i filmen så? er der noget i lige tænker på? altså som mega special effects bemærkelsesværdigt ja ja, altså jeg vil ikke sige at der er noget bemærkelsesværdigt i filmen men <laughs> ja, det er en god actionfilm. Jeg synes, han bruger mange af de samme tricks igen og igen, og det er sådan lidt... Nu har vi set dem. Kom mm. morgen brug noget nyt. Men nej. Ja. Det her, det ligger op til, at der er en to, hvor han begynder at bruge noget nyt. Hvad <laughs> ja. synes du om filmen, Christian? Vi mangler ja, lidt af for øh, dig, dig på ballen. Jeg er som sagt, også set den på mange år siden. Jeg ved, jeg, jeg nød at sidde og se den her igen. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er sjovt, men jeg synes ikke, film er særlig god. Altså, selvom jeg synes, det er sjovt at sidde og se den igen... Så synes jeg ikke, det også er jo. Fordi den var bare alt for forhastet, og nogle af effekterne var okay, men det var bare, de prøvede at fortælle alt for meget på... Ja, den var rimelig kort, så der var sådan noget med en kort tid. Ja. De skulle måske bare holde sig til enten origin story, eller jeg ved ikke, bare et simpelt plot eller et andet. Ja, ja. Der var sådan lidt for meget. De skulle bare fortælle hans origin, som ikke rigtig blev fortalt. Eller, eller have en time længere film, kunne de også have valgt. Ja, jo, måske <laughs> Men jeg synes faktisk film var et lang origin, så jeg havde ikke. Jamen det var ikke personens origin, det var superheltens origin yeah. uh, på yeah. den måde, at vi vi kender ikke personen, som mm. bliver til superhelten mm. Vi kender kun superhelten, som vælger at være superhelt til sidst i forstyrret tid i hvert fald. <laughs> men det var det der med, altså der både den der build-up før han hans en person før han blev om til Spawn ikke gav så meget detaljer. Der er ikke nogen Det er også det, jeg mener. Det er, det er personlighed. Det er, det er personen i, i Spawn. Ja. Men ikke Spawn. Spawn, som superhelden Spawn, som kun eksisterer som Spawn, der synes jeg bare at det var en lang origin story, der aldrig rigtig havde nogen gode konklusioner, ikke? Nej. Men egentlig super skurke. Han skulle bare lige gøre sig fri og så men det er han færdig. Men Men så skulle de også bare, altså, hvis, hvis de virkelig kun ville fortælle origin story for superhelten og ikke personen bag, så skulle de droppe de flashbacks osv. så videre. Altså, det, det Altså bare, det hele var halvfærdigt, synes jeg. Det var ikke sådan, altså... Og så skal jeg det lige valge mærke sige det her er var director's cut, ja. og det er en halvfærdig film, og ja. det, det er måske ikke så godt. Jeg tror faktisk, at jeg har set director's cut af filmen. Ja, jeg mener også, det var den, der kom ud sådan stort set. Hmm. Æh, når den kom ud på VHS, og det og sådan noget. Æh, jeg tror ikke, director's cut, det var måske kun biografen. Okay. Der, der var en periode tilbage i, jeg siger, i slut 90'erne, hvor man ofte udgav Directors Cut på DVD. Man udgav en anden version i biografen, fordi man regnede med, hey, flere penge. Ja. Så så snart lidt om de undens plan her i sporen. Ja, det var lidt meningsløs. Ja, det var lidt... Man, man sad hele tiden og tænkte, hvorfor dræber han ham ikke selv? Ja. Men altså... En del af forklaringen kan være at de vil have sporen til at være endelig ond. Og det vil han først blive når alt han havde i verden var væk. Men der kan man... Og han skulle selv gøre det. Han skulle selv være skyldig i det. Han skulle selv. Være... Men der kan man igen sige hvorfor? Ja. Hvorfor? Ja. Altså hvis de bare havde udløst den der ja. virus, så er alle menneskerne var døde. Yey. Yeah. Men nej, vi Men så har han ikke have... haft en herreleder. Nej, og hvis hvis hun har brugt klovnen som herleder. <laughs> altså han <laughs> skulle bruge den anden for så ville han ikke vinde. Okay. Og det giver bare ingen mening. <laughs> nu laver jeg quotation i luften, fordi jeg synes det er også virkelig, lavt. Ja, ja. virkelig, virkelig tyndt. Altså, hey, vi kan dræbe alle mennesker, men det skal være én bestemt der gør det, ellers så gider vi ikke. Ja. Ach, det det, det er ikke sådan ikke en speciel <laughs> god mening. Ja. Hvad sådan tænker jeg om uh, Kokleides eller Kokneides eller noget? Hoderen. Nå, ja, kog, ja. ja det, det er sådan en korsrider eller ja, eller han var lidt der. en også, ja. fordi åh, oh, vi bliver nødt give ham noget guidance, ellers så bliver han bare ond med det samme. Ja. Hvordan gør vi det? Og så er de begyndt at skyde filmen uden egentlig at tænke videre over det, og så lige pludselig synes jeg, fuck, vi skal have ham her, og så er de fundet på... Nej, øh, men jeg, jeg, jeg tror egentlig faktisk, at det her var den del af skriftet. Ja, altså. det, ja, det tror jeg også, men det, det var virkelig bare øh, men, tyndt. Ja. Altså, der kunne man også godt... Altså lige har brugt 5 minutter på at lige at forklare, hvorfor var han så. Fordi det er ham, der er speaker i starten, men du får ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor han er speaker, og hvorfor han er god, og hvordan han er blevet god. Nej. Men det er lidt, som om han er... Men det er lidt, som om, det var, fordi han var religiøs. Er han var... Han var god. Ja, fordi at han, at han havde sådan en og rustning på. Ja. Så han jo været på korsetog, og så har han jo også været sådan en legesolvat. Mm. Øh... Men det var også det, i hans speak på et eller andet tidspunkt, eller hans snak, det var, at han, han havde kæmpet en god gode tjeneste, men fordi han havde døden så meget, eller altså ved at slåsse mm. at folk, så var han ligesom blevet rykket imod den onde side. Og det var også ligesom med ham her, Al Sim Simmons. Yes. Og, og så har han været igennem det samme, han havde bare valgt den gode side. Ja. Og, så, og så har han nu den nye guide. Ja. Fordi han er ved at være gammel og udpumpet af sine kræfter, og så skal der en ny intel. Men han er egentlig ret elendig igen hele filmen, selvom han tror han er badass. <laughs> ja. Men får lidt sådan lidt hint af, u, uh, han kan måske noget, og så og han. fejler han. Det er det præcis. Jeg tænker, også, der er en scene på et tidspunkt hvor at uh, spawn skal til at grave mod i onde, som er hen ved hans familie, og så er han vælger give op med våben, og det er så der at ham her Cogno eller hvad han hedder, han uh, han åbenbar, at han er Hey, jeg er ligesom dig, du skal ikke gøre det, ligesom lige siger, vil siger, sige, vi har der til, eller hvor det var. Og så siger han så, hey, du skal, du, du skal glemme dit tidligere liv, det er ikke dig længere, og nu er du spawne. Sådan Okay, det er et fint tip at gå efter. Men så siger han også, altså, hey, du skal, ikke, du skal bare have spåne, men du skal ikke gøre, som vi underværer der til. Og nu skal vi træne dig, så du kan bruge dine egenskaber. Og så er det egentlig altså, han, han giver ikke noget råd som, jamen, de vil gerne have dig til et eller andet, lad mig gøre det. Eller noget af ja, det siger de har... skal du skal ikke gøre, hvad de vil have dig til. Men her nu træner der, så du kan tage afsted for et slammelt som du hele tiden vil bruge det på. Det okay. Men vi mangler stadig at snakke om den infamøse, eller det var det så ikke, men jeg, jeg popper den før, eller jeg kunne en fejl <løb og simpelthen> i underteksten, som stadig var med. Får vi huske, hvis I er ungen? Det er vigtigt, det er anmeldelse der, vi går i dybden. Fortæl den, det var ret sjovt. Den er for mig rigtig sjovt. Ja, den er sjovt. Og det er den. Det, det er fordi Alice Simmons som bliver om til spåren. Han har en datter. Ja, det er det hans datter? Jeg kan ikke huske, om det er den. Han... Jeg ved ikke hans kone, helt. Det er hans, han hans kones en, datter i hvert fald. Men det lugter det der, at hun også er hans datter. Ja, det... Selvom hun er lidt lys i uden. Hans kone, hans, for, <laughs> hans tidligere kone, kæreste, har en datter. Og øh, til slut der er de henne i huset, hvor familien bor, for ligesom at ja, jeg vil ikke, få ham til at slå den, den person ihjel. Og så derfor så tager han derhen. Men så er de jo onde derhenne, og så tror de sig den her familie. Hey, hvis I vil have jeres barn til at overleve, eller sådan, og så føre ordentligt, noget i stil. Og det siger de så som... Øh, take that kid, Ja, jeg. take that kid. Og det er så oversat på dansk til <laughs> tage fat eller hold fat i drengen, eller ja. serviceres drengen eller sådan. Mm. Og det er lidt spøjst, for det er faktisk en pige. Okay, der er lige... Ej, jeg, jeg synes også, det er spøjst øh, med, med nogle af de der dialoger som var så meget typisk. Vi har en sort hovedperson, og så skal han bare sige et eller andet specielt. Ja. Fordi nu er det 90'erne, og vi har også stereotyper. Kan du huske, hvad det var for nogen? Jeg kan huske lige noget. Han sagde damn. Ja, damn. Jeg fandt hvordan han sagde. Ja, jeg kan ikke huske. Kan du huske, hvad han sagde? To, han sagde de to klassiske. Ja, han sagde to, de, de to han... klassiske. To, og Vi, vi snakker om, at der var kun én, han manglede. Det er andet med blodet <Blue> <laughs> Så, øh, så må selv, øh, jeg som og mig selv med, jeg er noget til, den sidste ting. Ja. Altså hvis nu vi sammenligner ham lidt med Spider-Man, ikke? Det, det, det, den pandel kan vi godt drage den. Ja. Han ligner lidt derhenre. Ja, han kan præcis det samme som Spider-Man i virkeligheden. Ja. Han har Plus, plus, plus noget ekstra. Ja. Fordi han kan både kravle på væggen, fordi han kan bare lave sin hænder om til sugekopper. Og han kan faktisk... også øh, flyve hen med kæder, fordi han... Eller, med sådan nogle store, fordi han har nogle kæder, han kan bruge. Ja. Æh, men derud skal han også flyve, så han er ikke god for Han er lidt en blanding af Spider-Man og... Øh, og det Venom. Ja, eller Batman, med Bob, hvor det er bare han fremtryller hans ting i stedet for at have dem som øh, opfindelse. Ja, lidt, jeg synes, det er lidt det er en blanding af, af Spider-Man og The Punisher også. I hvert fald lige i starten. Han bruger alle mulige våben og sådan noget. Og han er, ja. han er lidt dark lidt og han er lidt ond. Samtidig med, han er lidt god. Han er vred. Faktisk som de fleste superhelte. Nej, nej det er mange superhelte er jo bare rent gode. For eksempel Superman, han er kun ond, hvis der er sådan... Det går galt. Jo, men <laughs> en Batman har jo også en sådan lidt åbne i sig. Ja, fordi han er også. Awesome. Ja. Yeah. han en Batman! Altså, i den her, og igennem de mange af de action scener, der var lavet og sådan noget, han virker meget mere, hvad man kalder det, den tung, kalde en lille smule klodse måske, i forhold til Spider-Man. Jamen, det er måske også fordi, at øh, i den her, der er meget af det, hvor han har dragt på. Sådan stor, tung gummidragt. Men ja. Spider-Man, når de har dragt på, er meget, meget lidt stofdragt. Ja. Øh, så så, så, så skuespilleren har haft lidt svært med at bevæge sig rundt, når han har haft øh, stiv nak og sådan noget. Øh, det er godt, det er, du, godt, det, er de godt, jo det er så det. har dækket lidt ind ved, at det er jo fordi, han ikke har lært at kende sin dragt endnu. Det er jo ren instinkt, at den reagerer. Ja. Så jeg ved ikke, det ja, de virker også sådan lidt halvfærdig løsning, men og så igen, altså så som film skrider frem, desto bedre bliver han jo så til at bruge det. Ja, men han har jeg stadigvæk klundet, når han går rundt. Ja. <laughs> måske været, jeg skulle have brugt lidt flere penge på en dragt. Ja, lidt færre måske. Ja, måske lidt <laughs> Men jeg synes faktisk, at drakten så okay ud. Ved, ja, den var, var, okay ja. var flot lavet. Ja. var flot lavet, når han stået stille. Men man kan godt se, at skuespilleren havde, havde lidt svært ved at bevæge sig rundt i den. Men han er jo ja. selvfølgelig også både øh, dragt på og så har han ekstra ting i hovedet uanset, fordi enten så har han en plastik ting i hovedet for at se vandet ud eller så har han en plastik ting i hovedet for at have dragt på. Ja. Så var klart godt på. Ja. Det er slags vær. Det er svært at lave fight-scener i den i hvert fald. Det er også derfor, jeg har brugt så lang tid med guns. Ja. Her kunne du jo godt have film på. Vil jeg sige. Vil jeg sige uh, gestikulerer. Altid <laughs> Jeg kunne faktisk godt lide, øh, jeg, kunne lide jeg synes det var lidt pudsigt i starten Hvor han bliver backstabt af hans chef Altså på den sidste mission Han bliver sendt ud på, før han vil stoppe Hvor de så planlægger at slå ihjel, som de så også udfører Men så pludselig så er der nede for at springe det her Værft i luften i Nordkorea Og så pludselig så, mens han står Og finder ud af, at der er nogle døde vagter i forvejen Hvad sker der? Så pludselig kommer hans chef Som sådan en kontormand, kommer og går ned I sin en <laughs> Vi har der nu What? Ja. Yeah. <laughs> hans meget hands on shape åbenbart. Uh, yeah. der. Det er godt. Og det så er det ikke ham der duer sådan noget i den situation, det er hans uh, assistent. Er det ham der? Ja. Uh, yeah. Hans assistent priest. Ja. Yeah. Der skyder ham. Og oh, hvor de så brænder ham, hvor der er rigtig god effekt. Hvor uh, hans ansigt lige er lagt ovenpå, uh, hvad er gået fra en stuntmands ansigt. Hvor han bliver brændt. Nej, jeg tror, jeg tror det er sådan en uh, brændende heldragt på en stuntmand. Ja, og så lægger og så de bare hendes ansigt, bare der om ansigt om. oven på øh, den der stofklud eller andet, der er foran hovedet. Mm. Ja, faktisk så godt lavet, at de replay'er den senere i filmen, hvor man igen lige kan få sig et lille, måske lidt ufrivilligt grin. Ja. <laughs> altså i virkeligheden ser lina det det samme, som når man i, hvis der er nogen har spillet der sendes nogensinde. Mm. På sit eget ansigt på en af figurerne, det er ikke noget kønssyg. <laughs> Plus at hele fabrikken eksploderer cirka to sekunder efter, at uh, chefen har smidt noget hen på vores hovedperson, og så er de, uh, de noget ud, hvilket er ret heldigt, for så er filmen slutte lige præcis der. Ja, <laughs> det Længden ja. af, af introen, hvor man bare ser noget, noget ild i baggrunden, <laughs> cirka 10 minutter ud af de halvanden time. Og det er ikke kun ild. Nej, det er ikke kun ild. Det er ligner noget fra et computerspil fra det tidlige år 2000. Ja, sådan noget Call of Duty 1. Det skulle, de skulle skære ned på forhistorien, for ligesom at kunne lave en længere intro med navnene der. Ja, det, det her de gjort. <laughs> ja. Det er jo vigtigt at vide, hvem der har lavet filmen. Ja, ja det er Også specielt, fordi der også kommer lange rulletekster bagefter. Ja, ja. det er jo en del af det, det, der... det skal, Navnene skal siges to gange. Ja. det er jo en del af de der, hvad hedder det, fagforeningsting. Ja. Ja, man må ikke have to med det samme navn, og du skal også have en intro. Indtil år 2007 må det have været, eller noget andet, det ved ikke. Men jeg <laughs> <laughs> kan godt lide de plan, ikke? Altså de onde ordnet, som er. Så er ah, det jo bare nok tyndt. Altså lignende på. Det var sjovt. Mm. <laughs> altså de unden, her, der mener så altså, selvfølgelig ikke uh, hans chef, som også var ond, men selvfølgelig Satan. Igen, det hed... Han jo ikke, det var ikke eller andet med ham. Han hed... Malabogia. Malabogia. Ja. Malagoria. Og så var der dæmonen, der Violator. Ja. <laughs> eller Som Knøv. ikke havde nogen <laughs> Men meget langt. Men turen. der var stadigvæk gerne ville violate spawns tidligere kone. Ja. Men de undens plan, <laughs> det er, at de har lavet en her af spawn folk, og så vil de bruge spawn, fordi den er super supersolidæt, til at lide dem. Så derfor så får de arrangeret med ham og chefen, at han skal slås ihjel, så han kommer ud og leder dem. Uden chefen ved det selvfølgelig. Ja, eller chefen vi godt, at han skal slås ihjel. Ikke det, at han selv skal slås ihjel. Nej, nej, han vil ikke, at han selv skal slås ihjel. Nej. Ja, men plan er, at han skal slå, slå no, den her soldat ihjel. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så bliver soldaten så ned i helvede, og der er han så i fem år, indtil han så bliver... Lige pludselig vågner op, og man får ikke de der fem år at vide sådan rigtigt. Det får man i flashback lidt senere. Men så vågner han lige pludselig op i en eller anden gyde. Og har forbrændt over det hele, og, mm. og, og ved ikke, hvor lang tid der er gået. Og er lidt rundt og forvirret. Og planen er jo så, at ham her, chefen, han skal udvikle et supervåben. Og så skal den, den spawn, som så skal være herrchefen, han skal slå den gamle chef ihjel. Og udløse det her supervåben, som udlægger hele jorden. Og så er helvede ligesom klar til at... Ja. Og, og så er han også klar himmelen. til at være soldaten, der, generalen, der leder her Imod himlens port. Yes. Men det, som vi så sad og om, som også blev nævnt faktisk tidligere her, det er så altså det der med, at, at på et eller andet tidspunkt, der, der får de det her til at kulminere med, at, at sporen skal møde hans tidligere chef, som selvfølgelig ikke selv ved, at, at uh, Helvede har planer om, at han skal slås ihjel, men det finder han ligesom lidt ud af, og så bliver han sådan lidt sur over det, og så har de undligneligt, altså dæmonerne, de har egentlig selv mulighed for at slå ham, chefen ihjel, og udløse den her katastrofe. Men det er men, uh, ja, uh, det kan de ikke. Det skal man Den, den, ja. den, den lille, lille, sjove plot twist, der, det er jo, at øh, de sender Spawn efter ham. Mm. Spawn mislykkedes forsøget, men dræber hans assistent, som egentlig var hende, der slog ham ihjel i første omgang, for det var hende, der skød ham. Ikke hende, der brændte ham, men hende, der skød ham, så han ikke kunne gøre noget. Det sætter så en frygt i chefen, hvilket gør, at han sætter en pacemaker i sit hjerte, som gør, at hvis uh, hans hjerte stopper, så destruerer han hele jordens befolkning. Det var slet ikke <laughs> de undens plan, at han skulle dø så. Hvad? Det, det giver bare ikke meget mening til, at sige ja til det. <laughs> nej, nej, nej, nej, Men det er også dem, der foreslår det. Hey, put den her pacemaker ind, så har du ligesom øh, ja. noget at handle med, eller hvad det hedder. Noget Men det var undeligt, at deres plan var, at han skulle dø eller døre. Det var deres plan, at han skulle dø, inden han gjorde det der. Ja. Fordi der var det lige om man døde ej, Der kunne de ja. bare springe mod i luften ja, ja. og så døde ja. alle jo. Ja. Og hvis du de havde den der pacemaker, kunne du sikkert bare få den til at sende et signal, uden på den i på eller noget? Jo, jo, Der er mange mysterie det var vel øh, fordi, at hvis han bare dræbt hans chef, så ville, øh, så ville han bare være ond, men så kunne de ikke øh, detonere bomben. Det bliver nødt til at være jæt. Ja, det er nok godt nok. Det... Men hvad, altså, hvad, hvad tænker du om, øh, om sporten Mathias. Fordi nu, nu har jeg så læst det der comic nogle af dem. Ja. Så, selvom jeg ikke kunne så meget, så har jeg sådan et ekstra viden ud over filmen. Men hvis man sådan ser filmen, altså jeg synes bare, han, han virker som en meget... Øh, som en, en superhelt, der måske er, er, er lavet af en, af en yngre dreng, man jeg også sige. På den måde, at det er sådan mange ting som en yngre dreng, jeg synes, der er sejt. Og sådan lidt smidt sammen, altså ja, ja. jeg tænker lidt på hans kræfter, virker ikke sådan helt vildt sammenhæng. og man får ikke sådan en grundfornemmelse af, hvad er det, det bygger på, altså for en Spider-Man, han er jo stærkere og mere agil end en menneske, han kan kravle på ting, og så har han selv lavet de her, så han kan skyde bagud og svinges rundt. Men mindre det samme raimi versionen Ja, okay, der har han det så selv. Men, men det, det er jo sådan. Han har han selv lavet. Øh... Ja, det er det jo elektronisk ja. i også? Men det er jo så vigtigt. Altså det, det, der, det der, er med det, det er at Spider-Man... Men det gør vi godt. Lide. <laughs> ja, ja, det kan vi godt. Men, men det der med det, der er med han han har jo ligesom de her basale kræfter og så bygger alt andet på det. Ikke? Altså mm. så, så kan han svings rundt, så kan han selv finde nogle kampteknikker ud fra det. Men man forstår ligesom de her grundelementer ham ja. og så ved man hvor hans svaghed er og hvor hans styrke er. Altså, Spåren er lidt med, at man får sådan en løs forklaring på, at det er en eller anden form for magisk dæmonhud, han har. Mm. Han, han er lavet af. Ja. Øh, som stiller og roligt... For det første hærder hans hud til et panser. Mm. Og derudover, så kan, han, så kan han bruge nogle forskellige egenskaber. Som for eksempel øh, pike, knive og kæder. Og så en kappe, der kan lave alt muligt. Ja. Men... Der skal lige høre, øh, det kan jeg ikke huske, det er, han satte den der med, medaillon ind. Har det noget med det at gøre, eller var det bare... Nej. Ja, på et tidspunkt så sætter han med, medaljongen, ind, og det her, det er lige efter, han har fået kræfterne. Man har ikke fået, han, har ikke fået, han ved ikke, at han kan det. Han gør det bare. Instaktiv. Det kan selvfølgelig være, at han rent instinktivt har fået det at vide af sin superkraft, at han kan gøre det. Han holder sådan en op til sit hjerte med et billede af hans kone, og så bliver det ligesom suget ind i hans brust. Mm. Det er ikke fordi det sker sådan uh, automatisk, ved at han har den rundt om halsen eller noget, og så bliver den suget ind. Det vil give mere mening for mig i hvert fald, ja. at, uh, at uh, rustningen bare gør det fordi, at den, den instinktivt ved, at den er vigtig for ham. Nej, han tager den, og så presser han den bare ind i brystkrasen på sig selv, uden at vide, at han kan gøre det. Ja, faktisk lige omkring i og så lister den lige ind. Men det er ikke noget med det, jeg gøre. Han fik ikke nogle kræfter der eller noget. Så det bare, øh... Han kunne bare der. Ja. Det lille skatkammer. Lige præcis. <laughs> og nu tænker jeg tilbage på Finder jakker Jakob på afvej, eller hvad det hed. Ja. På vejen igen. Hvor har du fået det fra? Det var faktisk lille skat, men lille skatkammer. Men i den her, <laughs> i den her skoven, <laughs> altså det var bare sådan, han har en hav af kræfter, der bare bliver brugt løst en gang imellem, så kommer det lige hov. nu kan han også det her, og så vil det ikke blive brugt igen. Ja, selvfølgelig. Han fik, han fik at vide, at han havde en begrænsning. Og det var, at han, at han havde en begrænset mængde af den her energi, han kunne bruge, Ja. men det så så, så, så så ud som om med i film, at han sugede energien fra andre af hans egen slags ja, altså so det, det er faktisk lidt svært om, det er svært at vurdere, om han bare dræbte dem og der sugede energien det, jeg synes det virkelig som om, at han lavede dem om til grøn energi som så røgnede i det der stråler, han sendte ud ja, eller jeg ved ikke det at de kom ud af ham men jeg ved ikke. ja, ja men, altså strålerne kom ud af ham og så stak han dem igennem de andre og så bare sugede ud af dem synes jeg så, hmm. det men man fik ikke noget at vide ja, overhovedet ikke så enten så slog han hjælpe, og så sugede han ekstra energi til sig. Men det virkede som om, han fik nogle ekstra kræfter ved at gøre det. Fordi han lige pludselig skulle flyve uden kappen. Og Hrop det på jo faktisk ud af helvede. Og teleporterer sig ved at flyve ud, eller eller anden, altså de, ud af helvede. Men det var, altså det var han får instruktion om, hvordan, hvordan skal du bruge dine kræfter, som han lige fik klaret på to minutter. Og mm. så altså, kunne han bruge det, selvom altså, han kunne også bruge meget af det før. Det er <laughs> men, han, men han vidste lige pludselig, eller, at han havde en masse idéer til, hvordan han skulle bruge det i hvert fald. Ja, men eBay, der får han sådan at sådan, bror, du kan ligesom øh, manifestere dine kræfter og virkeligheden. Du skal bare forestille dig, hvordan det, hvad der skal ske, og så bliver det automatisk gjort af din krop. Ja. Han er... så flytter du sådan kæde ud af ham, og jeg tror han det er det, han, han bor sin kæder der. Er... Ja, han, han bruger sin kæde lige der, resten af tiden... Og han bruger sin kæde igen senere i filmen, men det afslører lidt for meget, synes jeg. Men det er sådan lidt, altså, der er jo ikke nogen begrænsning, det er bare at mig der skal ske et andet, og så mm, sørger så, så vi op for, det sker. Ja. Og så, okay, så får en sådan begrænsning, som vi også nævnte der med, hey, du, hvis du bruger alle dine kræfter op, så dør du. Men, men, man, men man ved så... heller ikke, hvornår øh, kræfter er brugt op. Ja, og, altså... og man tænker på, at de har valgt ham som general, og ham den anden trods at leve levet lidt, lidt omkring 1000 år eller et eller andet, eller i hvert fald 500 år. Mm. Så man kunne godt forestille sig, at han havde mange kræfter tilbage. Man ja, han må i hvert fald bruge mange, da han er... Altså der, hvor han skyder alt muligt ud på et tidspunkt i filmen. Og Ja, alt det andet. Lige <laughs> også mærke til det, var man ser nede i Heled og ser den her, og flyver rundt en gang imellem. Hvor super sejt de der folk er, der bare står. Der, <laughs> altså, fordi det er det jo, jo bare optaget af forskellige folk, Og så klipper du mindst en masse. Mm. Minden, så der bare nogle af dem, der bare står bare sådan... Wow, bare står forstændig, at yeah. <laughs> yeah. mm. jeg gør det bliver en god dag. Ja. Yeah! <laughs> Han der Malabogia, eller hvad han hedder. Malabogia, ja. han må godt have holdt nogle fede taler. Hvad, hvad synes jeg om designet af, af djævlen så? Og lidt 90 tak. <laughs> Jamen det, det var sådan lidt, altså de havde, de havde brugt en meget lille del af deres special effects budget på selvfølse djævlen, mens uh, ham der Skurken, den anden dæmon, mm. har de brugt lidt mere på, fordi han havde faktisk slåsset. Og ja, det samme så, så... med herren, den var også, ja som du selv siger, det var Yo, lidt... Det var jo De har taget 30 mænd og så filmet i forskellige stillinger, og så har de sat dem sammen. Ja, en, en lidt dårlig version af det, de brugte i Ringelig Ja. Ja, noget ja, dårligt dårlig. Men det ved, at det eneste, man ser til den her der er det egentlig bare, at de står i Hupac. Ja. Er sådan helt fuldstændig går, wow, Indtil den er spydet af grøn energi. Ja. ja. Der bliver de sådan oplyst. Og der ser man sådan 16 personer. Det må være det, de har haft. Ja, ja. de går oplyst. Jeg synes faktisk, at alle effekterne nede i Helvet var dårligt lavet. Ja, det var det også. Fra, fra introen af, jeg brugte mig allerede under introen. Den var dårligt lavet, og derfor gik det kun en vej. Woop! <laughs> har det ikke ligesom, alle var dårligt lavet. Altså, jo, ned i... Hele, ja. ja og det var de, altså. det altså. Ja, han ligner jo sådan rigtig meget en hund, ham der ja. sagde han, ikke? Eller måske mere en ulv-agtigt røde. Han var sådan en kæmpe underkeep Jamen igen, det var, det var også der jeg synes, det var lidt medbaseret med ham, den anden dæmon. Mm. Fordi han var rent faktisk det eneste, der var ordentligt lavt dernede. Ja, ja fordi baggrunden var dårligt lavt. Baggrunden var dårligt lavet og, og, og, og lyseffekterne på den dæmon passede ikke dernede. Ja. Men dæmonen var sådan set ordentligt lavet i forhold til sin tid, synes jeg alligevel. Mm. Øh, det er ham, helt klart ham, det havde brugt penge på. Ja. Og så det andet, det var bare sådan lidt, ja nu skal vi have noget special effekt baggrund, og så viste de et eller andet, der, vi skal godt komme med i Tomb Raider 3 eller et andet. Ja. <laughs> ja. Det ordnede Ledde op til de forældre. Uh, både jeg og mig. Altså, med tilbageblik på, så sidder man og tænker, hvorfor har nogen nogensinde synes, at de der effekter, de var gode? Uh, hvorfor synes man, at det der skuespil var fedt dengang? Det <laughs> kunne man også sidde og tænke. Ja. Men samtidig synes jeg sådan set, at der var nogle rigtig fede action-scener. Mm. Og det er altså også en værdi i sig selv. Mm. Det, gør, det gør det ikke til en super god film, men det gør det til en film, der alligevel godt kan være værd at se, for der er altså alligevel, alligevel nogle fede ting, han gør som man måske ikke ser så ofte i mange andre film eller som andre film har kopieret senere. Mm. Så det synes jeg egentlig var, var meget fedt, rent actionmæssigt. mæssigt Specielt de scener, hvor han bruger pistol. Det er ikke set, det sker med g så det men ellers havde ikke nogen superhælde film nej. Jeg tænker lige i starten, altså den scene der, hvor han, hvor han lige har fået sin rustning, mm. uh, spawn -rustning, men stadigvæk ikke ved, hvordan man bruger den tager nogle pistoler med, der går han altså fuldstændig amok med de pistoler, og det synes jeg er en fed scene det er hvor han bruger den der eller det der. Ja. Og så posten, synes jeg, jeg synes jeg ligesom det øh, efter det synes jeg det faldet lidt til jorden igen. Men den den scene, synes som jeg egentlig jeg røvede fint lidt. Er det, det at hvor han første gang prøver på at slå ham ja. ned? Okay. Dårligt at altså. højt, at det var den hvor han står op på en højere sal ja. og han har masser af politifolk derinde og så han pludselig laver sådan en salto tale og så bare skyder og så bare to gundens ud hver ja. bare skyder med. ja det synes jeg det synes jeg altså er fed action <laughs> yeah, yeah. Det, er, det er lidt ligesom i A-team hvor de øh, skyder med tanken for at lande noget i vand eller, eller, <laughs> altså, <laughs> bliver ja, okay, okay men, men altså i den æg der ser man noget fysikbrydende som ligesom er lavet for et andet formål altså de får noget ud af at gøre det ja. i den her der skyder man bare man, man ser ikke nogen blive ramt eller man ser ikke noget formål hvorfor han lige skulle gøre det han hopper bare og skyder øhm, over i luften. Ja, det her er så også bare fedt nogle gange. Nogle gange, så skal det ikke give mening, det skal okay. bare se fedt ud. Det, okay. det, er jo, det, er jo, det er jo ligesom, når folk de vender pistolen til siden, og så, hvis de rent faktisk, hvis de faktisk så slår de sig selv i hovedet, men altså, ja. det ser så fedt ud. Men det er jo sjovt, fordi de andre soldater, der var, de, de håndtede faktisk vund, hvis nogen normalt. Så ja, for og de kunne ikke ramme på Jamen, det er fordi, det er dem, der skyder for hoften, rammer altid. Det er dem, der får headshots. sådan mm. Sådan er det Det var det. Hvad med dig, Mathias, hvad, hvad synes du om uh, Spawn? Jeg synes, at hvis man skal se uh, super, film, så er der utrolig mange gode bud. Uh, og jeg synes, der er utrolig mange bud, der kommer før Spawn. Uh, mm. Jeg synes, hvis man uh, engang har set den som barn og har utrolig gode minder fra den, så uh, synes jeg, man skal beholde de minder. <laughs> <laughs> og hvis man ikke har set den som barn og skal, uh, skal se en superhælde film, så synes jeg, man skal uh, vi skal tage og se, om øh, der ikke er nogen øh, lidt nyere box office øh, superhældefilm, man kunne tænke sig at se, som man ikke lige har fået set. Tænker du på en eller anden her, måske? Det gør jeg ikke. <laughs> Tænker du på øh, Defender jeg har aldrig hørt om det er den. Her, Så, her, er. Så ved jeg, hvad vi skal se næste gang. <laughs> <laughs> kan du, bare, du kan ikke bare få din vilje bare ved at sige det i podcasten. <laughs> er, du kan altid bare klipte det ud. Ja, men altså, jeg vil sige, hvis man øh, har set alle superhælde filmer og tænker, Spawn, den har sikkert aldrig hørt om, jamen så tag det, jeg at se den. Men, øh... <laughs> <laughs> Dit liv er blevet ræd på grund af den nu. Jeg synes i hvert fald, at jeg har mistet en god fodboldkamp. Lad os så. <laughs> <laughs> <laughs> Men var det ikke rigtigt, at soundtracket, det var godt. Jamen, det... På en eller anden 90'er, teenage angst-agtig måde. <laughs> jamen altså, det, det, lå jo, det ligger jo så meget derop af Iron Man 1 og tos og soundtrack, med lidt med metal, bare med lidt mere emo-metal, med lidt Marilyn Manson og den slags band der, er, i stedet for mm. uh, ACDC og Black Sabbath mm. som klassikere. Så er det sådan lidt, vi tager sgu det metal, der er, eller metal i gåsåreren, mm. uh, der er ude nu, og så kører lidt Marilyn Manson og lidt uh, mere ukendte folk. Crystal Method har slet et album, ja. eller Sankton. Sæt den sæben. Sæt <laughs> Det er ikke lige den, men. også en klassiker. <laughs> lige et sidste, et sidste spørgsmål til dig, Mathias, som, som Hvad kalder man det? Som afsløret Satanist. <laughs> hvad, hvad, hvad, hvad tænkte du, da du så de der Satanister, der var på kirkegården her i filmen? Jeg tænkte, <laughs> <laughs> at de er da sikkert realistisk, kampe. Så på at påkalde sig Jellens. Så er det ja, jeg ved ikke helt, om de skulle være comic relief, eller hvad det skulle være. De skulle, de skulle sådan set bare være en undskyldning for at ham, Kloven, han skulle lave en joke. Ja, jamen uh, det er det. Og, altså selvom jeg synes, Kloven er meget sjov igennem hele filmen, fordi jeg, jeg synes, han er hyldemorsom. Fordi det er så altså, altså morbid humor, og ja, det skulle sgu noget af det bedste. Men altså, <laughs> altså jeg ved godt, der er andre, der måske synes, han falder lidt meget til jorden, men altså, jeg forstod sgu alle jokesene. Og jeg synes de var gode. Jeg tror, Mathias, det var ham, der mindst at kloven jeg også tre, faktisk. Ja. Uden at flytte skoene. Men, men, altså, du, men altså, nu er jeg også den eneste af tre, der ikke er satanist. Og har til på en film siden bare. Nu forveksler <laughs> du også med satanister med hedonister. Eller nu forveksler du også <laughs> spawnister med satanister. Jeg tror, vi vil lade det være det. Ja, og øh, vi har lovet Christian, at vi skal være færdige senest kl. 11, for han skal om morgen. Ja, det er jeg glad for. Yeah! <laughs> <laughs>